Jocul cu moartea de Zaharia Stancu Pista 6 În timp ce vorbeam cu sârbul și simțeam cum mi se încălzesc picioarele, auzi bocănituri. Uitându-mă, văzui că se apropia mergând pe mijlocul străzii, cu pușterea în mână, grijulii și privind în toate părțile, gata să tragă, patru soldați austrieci din cei de la etape cu mustăți albe. Sârbul se întunecă la chip și se întoarse cu spatele la ei. Se întoarceră cu spatele la soldații austrieci, toți negustori și negustoresele care aveau tarabe pe trotuar, cât ținea strada. Soldații trecură, se depărtară. Câini, într-o zi tot o să-i bată voinicii noștri și o să-i alunge din urmă până unde și-a înțercat dracul plozii. Dar voinicii voștri sunt tare departe și, după cât am auzit, mulți au pierit. O pierit și mai pier. Sunt departe, însă câți vor mai fi trăind, se vor întoarce și o să-i pună pe fugă pe câinii ăștia. O să-i omoare până la unul. I-am omorât și am alungat noi pe turci, care erau mai mulți, mă, băiatule. Mă, mă, românule, mă... poartă sănătos, ghetele și dute cu Dumnezeu. După ce făcui câțiva pași, negustorul mă strigă. Mă, românule, cum te cheamă mă? Darie. Pe fiul meu îl cheamă Mirko. Era înalt și frumos. Din pricina ostenelii, a nemâncării, a nesomnului, mă poti plânsul. plânsul. mai din pricina oboselii, a nemâncării și a nesomnului. Într-un fel mă și bucurai că plâng, pentru că de ani întregi nu mai plânsesem. Viața m-a aspris atât de mult încât ajunsesem să cred că nu mai eram în stare de lacrimi. Mersei. Mersei. Dar acum, când scriu aceste rânduri, nu mai îmi aduc bine aminte cât am mers fără să mai văd și fără să aud nimic. Îmi amintesc numai că la un moment dat mă trezi ca dintr-un somn adânc și mă uitam în jur. Mă aflam într-o mică piață și dintr-o dată ochii mi se oscară și trupul mi se încrâncenă și se împietri. La câțiva pași numai de mine, în mijlocul pieței se înălțau o spânzurătoare de lemn. Era întâia oară că vedeam o spânzurătoare. Mai târziu aveam să mai văd eu și alte spânzurători, dar până atunci nu mai văzusem niciuna. Într-o parte și alta spânzurătorii făceau de pază doi soldați. După uniformele pe care le purtau, băgai de seamă că unul era austriac, altul german. Stăteau nemișcați, de parcă ar fi fost încremeniți cu armele lângă picior. Clipeau numai din ochii cu care priveau undeva departe, peste acoperișurile de olane negre-roșii ale orașului sârbesc, priveau în golul cerului vânăt, care începuse iarăși să cearnă peste nesfârșiri ploaie deasă măruntă de început de toamnă. Despânzurătoarea târnau cinci oameni, doi bărbați, două femei și un copil de 10-12 ani. Lațurile, care le tăiaseră suflarea, erau din frânghie groasă de cânepă. Picioarele spânzuraților erau goale. Întâul spânzurat de la marginea din stânga era un bătrân ca de 70 de ani cu părul rar, lung și alb. Fața o avea vânătă pământie, ochii sticloși, deschiși larg spre lumea pe care nu o mai vedea. Purta cămașa smolită de cânepă și izmene lungi înfoiate. Tălpile picioarelor lui erau neobișnuit de late cu călcăile mari crăpate. Degetele picioarelor erau subțiri și zgârcite ca într-un spasm care durase câteva clipe numai. Zgârcite ca încremenite și ele în același spasm scurt erau și mâinile care îi atârnau lungi și uscate pe lângă trupul uscățiv și lung pe care spânzurătoarea îl lungise parcă și mai mult. Al doilea spânzurat era tânăr, să tot fi avut 30-32 de ani. După fața se asemuia atât cu bătrânul din stânga lui cât și cu bătrâna care îi atârna în laț, în dreapta și de la care moștenii se bărbia ușor prelungită. Bătrâna fusese și ea spânzurată tot numai în cămașă. Cămașa ei, ca și a femeii de alături, fusese croită dintr-o pânză de bumbac ceva mai subțire. Gulerul, gura cămășii și mânecile erau împodobite cu mici cusături de arnici albastru. Cămașa femeii tinere avea cusături mai mari de arnici roșu. Amândorura, părul lung al bătrânei pe jumătatea alb al celei tinere castaniu mătăsos, le-a târna pe deasupra lațului pe care l-aveau strâns în jurul gâtului, peste umeri și pe spate. Băiețașul tuns scurt purta și el o cămașă de cânepă aspră și izmene albe, curate, de parcă le-ar fi îmbrăcat chiar atunci. Avea picioarele mici băiatul. Printre degete și pe la călcâie, mai păstra încă noroiul prin care omblase și care i se lipise de picioare. Odată cu ploaia se iscase iarăși vântul. Spânzurați se regănau ca și cum ar fi dansat un dans vechi, unul din acele dansuri care, de la un rând, de oameni la alt rând de oameni, ajungând astfel din cea mai veche vechime până la noi, era ca un dans domol straniu. Îmi dădui seama, cu un început de spaimă, că piața spânzurătorie e pustie, și că pustii sunt și ulițele învecinate. Casele aveau toate obloanele negre trase peste ochii ferestrelor. M-am dat în încet, am întors spatele spunzurătorii și am lungit cât am putut mai mult pasul. Ajunsei pe o uliță strâmbă, pustie și ea. Căutai alta care să mă ducă spre Dunăre. Îmi spusei că odată ajuns pe malul Dunării îmi va fi ușor să găsesc portul, care se afla în apropierea cetății și apoi vagonul, în care diplomatul, neîn stare încă să se țină mult timp pe picioare, rămăsese singur cuc. Cu cât căutai însă o uliță care să mă ducă mai repede la port, cu atât mă încurcai. Ceea ce mi se păru cel mai ciudat era faptul că, în această parte a vechiului oraș, nu întâlni nici urmă de om. Cartierul părea pustiu, mort. Mă uitai la coșurile caselor, să văd dacă nu cumva iese pe vreunul o șuviță de fum. Nu e așa. Cu toate acestea, nu știu de ce mă stăpunea gândul că din toate acele case care păreau dăruite de mult morții, mă privesc, printre spărturile obloanelor lăsate, ochi vii. Mersei, aproape alergând mai departe, și mă încredințai că ființele acelea vii, pe care le aștepta poate spânzurătoarea, se mirau că un băiat șchiop, cu straiele mânjite de sânge, umblă când n-ar trebui pe uliță. Eram încordat tot. Așteptam să se întâmple ceva. Dar ce anume? Răspunsul pe care îl căutam și nu izbuteam să-l găsesc în mintea mea mi-l dă dură în pușcăturile dese care îi în apropiere. După o cotitură, la câteva sute de pași în fața mea, apărură câțiva oameni, bărbați și femei, care fugeau de rupeau pământul drept spre mine. Mă trăsi lângă o poartă și mă trânti fulgerător la pământ, căutând să mă lipesc cât mai bine ca broasca de pietrele zgrunțuroase ale trotuarului. În urma cetei de oameni care fugeau pe lângă ziduri, se arătară soldați cu căștile turtite pe cap. Alergau și ei și trăgeau, oprindu-se o clipă în loc, focuri de armă înspre oamenii pe care îi alungau. Trăgeau câteva focuri fiecare, apoi iarăși își începeau goana în urmărirea celor ce fugeau. Poarta de lemn, lângă care stam lipide, caldarâm, cu capul ușor ridicat, ca să văd ce se întâmplă, se deschise, o mână vânjoasă mă apucă de mijloc și mă trase repede înăuntru. Poarta se închise la loc și unii văr mare de lemn nu încuie. Stai culcat! Nu te mișca! Orice s-ar întâmpla, nu te mișca! Cizmele soldaților, răpăind pe Bolovani uliței, se apropiară, trecură. Se depărtară. Se mai auziră multă vreme împușcături, însă din ce în ce mai rare, tocmai în cealaltă parte a orașului. În cele din urmă se potoliră cu totul și atunci, liniștea adânca a morții, s așternui iarăși peste oropsitul și ciudatul oraș sârbesc. Hai în casă! Mă în picioare și văzui că lângă mine se afla o femeie zmeadă, îmbrăcată în straie aspre și negre ca de doliu. Curtea în care mă adăpostise... Era îngustă de numai câțiva pași, acoperită ca și ulița cu mari bolovan de piatră cenușie. Lângă zid, picurau strop de apă din frunzele unui măr chircit, care purta pe ramurile lui niște fructe zbârcite, pe care le știam acre, ceva mai mărișoare ca pruna. În fundul curții se afla o fântână de piatră cu roată și lanț. Casa, măruntă, cu două dăi mici și cu o tindă îngustă, era la câțiva pași numai de noi. Femeia am făcut semn să o urmez. O urmai. În prag se-ntoarse și mă pofti într-o odăiță în care, la început, nu văzui nimic. Obloanele erau trase și întunericul era adânc. Stai aici. spunându mi acestea, mă împinse către un pat de scânduri pe care, după ce îl pipăii cu mâinile, mă așezai. Mă întorc data. Ieși cu pași stinși în tindă. Până să se întoarcă, auzi în apropiere respirat liniștii de oameni. Câți ori fi fost și ce fel de oameni se aflau acolo, n-aveam cum să ghicesc. ne-mișcat. Femeia se întoarce ținând în mână un muc de luminare aprinsă. S-au dus. Poate că în noaptea asta o să le lase în pace. Nemții? Da, poicine. Cine? Pe un perete văzui trei mici icoane din lemn, Maica Domnului cu pruncul în brațe la mijloc. Sfântul Gheorghe în dreapta, Sfântul Dumitru în stânga. Pe alt perete luceau un calendar colorat. Patul pe care stam era acoperit cu un țol din cârpe răsucite și țesute într-o urzeală de cânepă. Într-un colț al patului, în care puteau dormi cinci, șase oameni unul lângă altul, își scosese căpșoarele speriate de sub cerga care îi învelea trei copii. Ești croat? Nu. Bozniac? Nu. Sloven? Nu. Atunci ce naiba ai putea fi? Român de dincolo de Dunăre. Puținele cuvinte sârbești pe care le învățasem de la copiii sârbilor din Stănicuți când mă jucam cu ei la noi pe îngusta și săraca vale a călmățuiului, îmi prindeau acum cât nu se poate de bine. În câteva fraze pe care mă sili să le rostesc cât mai limpede, îi spusei că venisem de peste Dunăre noaptea trecută, împreună cu alții, aduși de nemți, că plecasem să vedem orașul și că eu mă rătăcisem de cârd. Mergând pe ulița lor, voiam să ajung la Dunăre în port. Acum nu se poate, mă rumânule. E primeștios. După ce cade întunericul, o să-ți arăt eu drumul. Portul e aproape. Dar ce s-a întâmplat? De ce îi fugăreau nemții pe oamenii aceia și de ce trăgeau cu puștile în ei? Ce s-a întâmplat azi se întâmplă aproape în fiecare zi pe la noi. Ieri, sârbii noștri au aruncat în aer linia de tren care merge de la Semendria la Belgrad, pe aici, pe aproape de oraș. Trenul era încărcat cu muniții și cu soldați nemți. Au pierit o sumedenie de soldați nemți, iar muniția s-a prăpădit. Și acum nemți au turbat. Neputând să-i prindă pe voinicii care le-au stricat linia și le-au omorât soldații, împușcă și spânzură și ei pe cine se nimerește să le cadă în mână. Am văzut în piață cinci oameni spânzurați. Familia Mladinovici i-au ridicat azi noapte de aici, din casa lor de peste drum. I-au luat din pat. I-au dus așa cum i-au găsit în cămaș și i-au spânzurat în zore. Ce-au mai bătut tobele? Nu le-ai auzit? Nu le-am auzit. Azi noapte nu eram în oraș. Mucul de lumânare din mâna ei era pe stinselea. Îl lăsa să se stingă. Deschise nițeluș oblonul care da în curte și în o pătrunse o șuviță din trista și vânăta lumina a zilei. Cămașa udă mi se lipise de spinare. Aveam cămașa udă de ploaia care mă bătuse și de sudoarea care mi ieșise din carne în timp ce alergasem pe uliți. Aerul din odaie, și încălzit de răsuflarea copiilor și a femeii, mi o uscase și, cu săturile ei groase, începuse răsămințe pe pielea. Îmi mișcai trupul să se așeze așa mai bine pe mine. sărbaicei îi se părucă mă scarpin. Ai păduchi? Până acum nu i-am simțit, Dado. N-am avut când și de la cine să iau. Cel puțin așa cred. Îmi arătă un scăunaș lângă ușă, mărunt, strâm cu trei picioare. Poate că totuși ai păduchi. Așa te aici, lângă perete. Ți-e frică de păduchi, Dado? Mai frică decât nemți? Acum lumea e plină de păduchi. Da, mă, românule. De păduchi mi-a frică chiar mai mult decât de nemți. Nemții ne-au luat oile și porcii. Ne-au luat vitele de muncă și vacile. Avem lipsă. Lipsă mare. Tot ne-au luat. Lipsește grăsimea. Din ce să mai facem săpun să ne spălăm? Nu mai avem nici pânză să le croim copiilor cămăși. Nu mai avem nici lână să le împletim flanele și straie. Ne-au luat tot de prin case. Tot, tot, înțelegi? Ne-au lăsat în sapă de lemn. Pânza ne-au luat-o, cânepa ne-au luat-o, așternuturile ne-le-au luat, cojoacele ne-le-au luat, ne-au luat și cămășile. Ne-au lăsat numai ce avem pe noi. Cum eu mă tot răsuceam să-mi așez cămașa pe trup și să mă pipăi, sărboi ca bănuii, fie că omind, fie că am luat de undeva păduch și nu-mi dau seama că omlă pe mine. Vino mai bine, întinde-mă, românule o să aprind ciobul și o să deschizi și ușa să avem mai multă lumină decât aici. Nu înțelesei de ce îmi spunea toate acestea. O urmai totuși. Sărboica luă de pe poliță un fund de oală spartă în care albeau închegate două-trei linguri de seu de oaie din care abia se ivea în moți de cârpă împletită. Puse ciobul pe vatră. Dintr-un colț al vetrei, Strânse o grămăjoară de găteje și le așeză pe vatră peste o mână de paie. Apoi dibuii pe undeva, printr-un cotlon, o cremene, un amnar și un boț de iască galbenă. Ce vrei să faci? Să aprind focul și de la foc să aprind ciobul. Nu te osteni, Dado. Mai am eu câteva bețe de chibrituri în buzunar. Chibrituri? N-am mai văzut chibrituri de când au venit peste noi austrieci și nemții. Noi aprindem focul cu cremenea, cu amnarul, ca bătrânii noștri care au trăit pe vremea turcilor. Bogată țară aveți voi, românii. Auzi, pe la voi se mai găsesc acum până și chibrituri. Te pomenești că pe la voi, mă, românule, se mai găsește și făină. Se mai găsește, Dado. o Puțină, neagră ca pământul, amară, amestecată cu pleavă și cu paie măcinate, dar se mai găsește. Noi am uitat de mult gustul pâinii un băz de chibrit și aprinse-i ciobul după ce i scosesem afară sfârcul și îl răsucisem. Și noi aveam acasă la Omida ciob. Îl aprindeam seara când ne lipseau gologanii și nu aveam cu ce să cumpărăm gaz. Atunci, odaia se umplea rând de miros de seu ars și de fumul care făcea să ne usture ochii. Și acum, mărumânule, eu zic să te dezbraci. Îmi flanela și cămașa și ele le dădui. Flanela o puse gem lângă vatră, iar cu cămașa se apropie de lumina tremurătoare a ciobului și începu să o caute de păduchi pe la încheieturi. Nu, nai, Nu găsesc niciunul. Nu văd nici lindeni. Nai ai păduchi, mă, românule. Poți să te îmbraci. Mă îmbrăcai. că se uită la mine cu multă băgare de seamă. Ești plin de sânge. Ar fi bine să-mi dai flanela să-ți o spăl și pantalonii, până spre seară se usucă. Nu trebuie să umbli cu îmbrăcămintea plină de sânge. Bate la ochi. Îmi spălă străile în câteva rânduri de apă până când petele de sânge se șterseră. Le întinse pe o frânghie afară, pe prispă, în bătaia vântului să se usuce. Ai părul ars, mă și sprâncenele. Ai arsuri și pe mâini. Am trecut printr-un foc, Dado. O să streacă. Bine că ai scăpat cu viața. Ziua vânătă se scurgea încet. Într-un ceau de tuci se afla pe fund un rest de mămăligă slăită. Sărboaica tăie trei felii cu coada lingurii de lemn și le dete copiilor aproape goi care se jucau pe lângă noi. Mâncați. Îmi întinse și mie o felioară subțire și îngustă. Mănâncă și tu, mă, românule, mămăligă sărbească, ți-o fi foame. Altceva n-am. Am pus în căldare când am fiert măliga, o lingură de ardei pisat și două de seu. liga, amăruie, nu era străină gurimele. mele. Ardeiul iute îi dăduse o culoare roșcată și un gust înțepător care îmi atâța și mai mult foamea. Aș fi mâncat și aș tot fi mâncat. Nu mai aveam ce. Ai apucat să vezi orașul? Încă nu. L-au ars dușmanii când l-au cotropit. Au fost lupte îndrăjite pe toate ulițele. Săptămâni de zile au ținut luptele. Ne-au omorât cu tunurile de pe vasele care veneau din sus pe Dunăre și trăgeau fără să aleagă unde e soldat și unde nesoldat. Așa e războiul. Rosti încet mai mult ca să nu tac. Așa o fi, dar ar fi putut să ne lipsească. Se bătuseră ai noștri destul cu Turce, se bătuseră și cu bulgarii. Își ridică spre mine fața smeată, uscată și atunci îi văzui ochii strălucind de o lumină mare. Tot atunci îi văzui și dinții mari, albi, zâmbea. Dar prin chip al nostru, mărumânule, dragul de el, tot l-a împușcat acolo la Sarajevo pe Franz Ferdinandul lor. Aveau armată și aveau poliție. Armata și poliția lor aveau multe puști și multe mitralii și, totuși, prin chip băiatul, numai cu un pistol, l-a doborât pe Franz Ferdinand. A scos pistolul și a tras. A căzut Franz Ferdinand. A căzut și nevastă sa. Ea a săturat prin chip al nostru de pământ străin. Acum, amândoi, pe acolo pe unde s au odihni, au gura plină de pământ. Sunt sătui de pământ. Sătui de pământ. Cu toate că erau nesaturați. Sărboai și întunecă, iar chipul ca și mai înainte. Poate te mira că eu, o femeie străină, ți-am spus să te dezbraci și ți-am luat cămașa de păduchi. Îmi țin copii în casă, le dau să bea apă fiartă, îi spăl cu leșie, le fierb în clocote zrențele. Nu lasă-mi calce în casă și în curte picior de om străin. Pe tine te-am tras de lângă poartă de milă. Mă mai cuprinde și pe mine câteodată Mira. Te-ar fi omorât nemții dacă rămâneai în uliță. Mi-e frică de păduchi. Bântuie tifosul în toată țara pe unde au ajuns austrieci și nemții. Îi culeg ciocli de prin case pe morți și duc cu căruțele la cimitir. Cum boala asta rar are leac, pe unii duc și îngroapă chiar înainte de a fi murit. Așa au ordin de la stăpânirea austriaco-nemțească. N-ai văzut căruțe cu morți pe uliți? N-am văzut încă Dado. Mai bine, mă, rumânule, dar tot ai să vezi. Ți se face părul măciucă. Peste oraș căzând în tunericul. Sârboaica ieși și mi-a dus straile uscate. Mă îmbrăcai. Hai să-ți arăt pe unde soapuci. o apuci. Plecarăm strângându-ne unul întraltul altul prin întuneric. La cotitura la care se arătaseră răfugăriții și apoi nemți în șopti. Oții tot înainte, să mergi pe lângă ziduri. Dacă o spaști, te culci lângă zid până trece patrula. E destul de întuneric ca să te vadă cineva. Mergi în calea ta cu Dumnezeu, măru, mănule. Îi apucai mâinile și îi le sărutai. Femeia și le trase. Nu, nu trebuie. Până acum, până acum, mie nu mi-a sărutat nimeni mâinile. M-ai scăpat de la moarte, Dado. Mă strânse la piept. Mă sărută pe obraz, cu glas uscat. Dute, du-te. O luai la picior. Ajunsei. Portul. Portul era adormit. Nici o lumină nu mai sclipea pe Dunare. O clipă mă temui ca nu cumva trenul nostru să fi plecat și eu să fi rămas de unul singur în întunecatul oraș de lângă apă. Temereza Darnică. Găsi trenul. Găsi și vagonul. Unul dintre oameni șterpelise de pe undeva un felinar de mână nemțesc, așa că în vagonul nostru era lumină și veselie. Înțelesei. Lumina venea de la felinar. De unde venea veselia? Oamenii văzuseră și ei spânzurătoarea, însă ieșind afară din oraș să urce sus pe dealuri, la vii, cu veterinarul neamț, auziseră de departe în pușcăturile și nu se simchisiseră de ele. Se bat nemții cu sârbii? Ce ne pasă nouă? Treaba lor dacă au poftă să se bată. În împrejurimile sementrii, îmi spuse siteavul, am dat peste niște vii străvechi, peste acele vii din care sârbii, scot un vin tot atât de vestit ca tocaiul îngurest. Am căutat și vin pe crame. Nu am găsit, mă, băiete, nici un strop. Un strop măcar de leac. În schimb, am dat peste un belșug de struguri copți, dulci ca mierea, care se topesc în gură singuri. Au încercat niște sărboaice să ne alunge cu ciomegele, dar noi eram mai mulți și aveam și un neamț cu noi. Așa că ne-am strâmbat spre ele și au fugit, lăsându-ne în pace. Am furat două coșuri de lângă o covergă, le-am încărcat cu struguri și le-am adus la vagon. Uite, a mai rămas ceva pe fundul coșului ăsta. Ia și tu, umflă burta. Diplomatul a mâncat până n-a mai putut. S-a cufurit pe el de atâta mâncare. Dar am îngăit Matio pofticios. Aici în vagon miroase nu numai a struguri, miroase și a carne friptă, nenă s am păstrat și ție o halcă întreagă, ține-o. Îmi un picior de oaie friptă. Nene, ați furat cumva o oaie din vagon și ați fript-o? N-am furat-o, am, furat am luat-o și nu una, două am luat. Dar, cum îți spun, nu le-am furat. Ni le-a dat veterinarul. Le-am tăiat, le-am jupuit, le-am frit pe malul apei. A pălpuit până mai adinea ori un foc rozav. Nu pricepeam cum de-au devenit nemții care ne însoțeau așa, dintr-o dată, atât de filotim la inimă. L-am bătut la cape veterinar până am fost cu el la fura struguri. Ce ai spus? Domnule veterinar, i-am spus eu, de ce Dumnezeu vă pedepsiți pe voi nemții cu mâncarea și ne pedepsiți și pe noi? Stăm ca nătângii cu friptura sub și ne îndopăm cu marmelada. Care friptură? Friptura, i-am spus. Oile. Mor în fiecare zi oi? Mor. Ce faceți voi, nemții, cu oile moarte? Ne puneți pe noi să le jupuim, le aruncați și încheiați acte de scădere că în gara cutare sau pe parcurs, între gara cutare și cutare, au murit atâtea și atâtea oi. Dumneata ca veterinar, certifici moartea, este? Este. Eu certific moartea. Uite ce mă bate pe mine gândul domnule veterinar. Mor 10 oi. Scrieți în acte că au murit 12. Nu vă costă nimic. Două le tăiem noi de vii, le jupuim, le păstrăm pielea și carnea o frigem. O aia o să o mâncăm noi, alta vă dăm vouă să o haliți. Ia, spunem domnule veterinar, nu-ți lasă gura apă? B-am, lasă. Nu să pierdeți voi, nemții, războiul din pricina asta. E o idee. Am să o comunic, asta însă să știți românilor că rămâne totuși hoție." Dar când ați luat oile din bătăturile oamenilor, noștri ce a fost. A fost negustorie cinstită? N-a fost hoție? Aceea n-a fost hoție. Le-am luat cu hârtii în regulă, le-am rechiziționat, am dat pentru ele bonuri de rechiziție cu ștampilă. Tot hoție rămâne. Neamțul nu înțelegea sau se făcea că nu înțelege. Cum hoție, mă? Cum hoție? Am dat în schimbul oilor bonuri cu ștampilă. Uite cum judec eu. Dacă voi nemții câștigați războiul, se cheamă că sunteți stăpânii țărilor pe care le-ați cucerit. Și atunci, cam învingător, nu o să mai plătiți nimănui nimic. Bonurile de rechiziție pe care le-ați dat, o să se șteargă oamenii cu ele undeva, dacă s ar putea șterge. Dar eu unul nu cred, pentru că peticile voastre de hârtie, numite bonuri, sunt mai mici decât podul palmei. Voi nemții sunteți grozav de economi. Și apoi, cine a mai pomenit învingător care să plătească ceva în vinșilor, este? Este, a răspuns neamțul. Iar dacă dă Dumnezeu și pierdeți războiul, cum vrea toată lumea, iarăși nu să plătiți nimic. Ați stricat atâtea țări și ați pricinuit atâtea pagobe pe acolo pe unde ați ajuns cu armatele, că nu va ajunge nici o sută de ani de muncă să plătiți ce-ați ars și ce-ați dărâmat. Până la urmă, de, o să fiți iertați. Nu o să pierdem războiul. O să câștigați-or, o să-l pierdeți. Dar oile din vagoane tot neplătitor să rămână acelora de la care le-ați luat. Adică oile din vagoane rămân tot oi de furat. A căzut pe gânduri neamțul. Când ne-am întors de pe dealuri cu două coșuri cu struguri, unul l-am dat pomană fel L-a primit. Apoi ne-a chemat veterinarul. Scoateți oile moarte din vagoane. Am scos 13. 11 moarte și două vii. Cu astea ce faceți? M-a întrebat el zâmbind mai mult ca să mă întrebe. Nu se simt prea bine, domnule veterinar, și ne-au rugat încet pe limba lor să nu le mai lăsăm să se chinuie de înghesuial în vagon și să le tăiem. Cum v-am spus, una o tăiem pentru voi și vă dăm gata friptă, alta pentru noi. Bine, mi-a răspuns veterinarul, se aprobă. Cu ștampilă? Cu ștampilă. Vă mulțumim din inimă, domnule German. Și iaca, din noua friptă, ți-am păstrat și ți o ce Să trăiești, nene. Credeam că nu te mai întorci. Credeam că te ar fi împușcat, nemții, prin orașuri, că te ar fi prins și te ar fi spânzurat la grămadă. Când ne-am întors de pe dealuri, am văzut în oraș o mulțime de oameni împușcați și lăsa să putrezească pe străzi. Era cât pace să fiu împușcat și eu. Am scăpat ca prin urechile acului. Dar, nene, vreau să te întreb ceva. Întreabă-mă. Ce s-a întâmplat cu omul cu pantalon cadrilați cu care te-ai certat ieri? Cu Dodu? Cu el. Dracu știe. Habar n-am. A fost. Adică? Simplu. A fost. Și acum iacă că nu mai este. Nu mai este. Și ce dacă nu mai este? Nu ne spunea el ieri că pielea omului nu face nici două parale? Eu fi luat careva pielea.